ZINEMA Eta egunero bezala, zinemaldirak jungo geha, bertan dugu urtzi, kaixo urtzi? Kaixo egunon Egunon, egunon. Zemoz Ondo, mintxe, Maria Cristinan amaias, alamankaren zain, mintxa Eh, guain elkarrezke tengo yo, ¿sabes? <risa> <tose> Gordón, bueno, eh, esangoizkiguzu geu, ze se, se kontu jugun. Eh, baina bueno, guain tarte txiki chiki badakazunez, eh, euskal film bati, pelikula bati ingoio gutartea, bai pas. Bai, izen eh, bueno, eh, ezakatuen idoia, uh -huh. inspiran <risa> mi suna bueno, Jakin, hori, euskal eh, pelikula oso ona, bueno, gezurezko eh, istorio batean oinarritua. Engainua protagonista, Gorka Ochoa, Txarako Zar, Barbaragoenaga aktore protagonista nagusiak oso firme ona da. Mm. E, bueno, ba, e, Gizurezko historia bat kontatzen du, bata dago e, Barcelonan, ba, batean e, bueno, deitzen diote telefonot, izan ez dure lagun e, bat ilzorian dagoela hospitalean, eta ba, kotxe hartu edo tren hartu. Eta bere jaten da, behin eh, dagoela, esaten diote ba, gaixo dagoena, ola sarako zar, ba, maite egon dena peatas, ola gorka 8a, eta, bueno, ba, eh, animatzeko edo, esaten diote berak ere berriñaz egiten duela, eta hor, azten da, enkezur hori, eta geroz eta egunak pasa, egunak etorri, ahonditzen joaten den eh, kontu bat uh -huh. Beraz ikusteko modukoa? Bai, bai, dudari gabe, eh, euskal eh, filme, eh, honena ikuste ikusi dudana azken eh uh -huh. egunotan eta eta bueno oso oso oso ondo dagoen eh, filmada. Esango dugu zuzendariak eh, patxoteleria eta ta Aitor Mazo direla aurretikan proiektu asko elkarlanean egin dituztenak eta bueno eh, famoso i canta ikusi aldezura ibili altza alde, famosiatzen urtzi. Bai, zeoz bai, zeoz bai. E, eh, ustez argazki bat ikusi dezola ez? es? Bai, bai baina <risa> hartze xustua. <risa> baina esan, esan zenekin eontzea. Euskal, politikari sexi narekin, egon naiz Entzulia jakingo dute, zeretaz egin egon baldin badia entzuteni rati gira urkullu, ez? Exantzen nion behai? Zer. Bueno, non ez que beha jakingo dut, baina nola aipatzen dugun beha. Ez, ez, ez nionezan. Zerti gan, luchatzen. Gombidatuko zen hon, ez? era sí. tira elkarrizketad ditzego. Bai, baina usteut euskaldiko alde hortan ez dituztela elkarrizketik eskintzak. Bueno. Tasemuz kuadazintzen unargazkia tera talla on zinen bekin. Etzinan joan trago bat zu. Ez trago bat utzi horrekin. Bai. Bueno, eh, bueno. Bueno, Argaztia, yo que dude, que es unía Belutxi E, ibili da baitare, e, besatez, bai. e, iritzi artikulutan eta idatzi dute e, beak ondo dula, aktore bezala lan onain dula, baina pelikula ez dela ainona, ez dakit ikusi dezun? E, e, ez, ez, ato zen, atzo zen, mm -hmm. eta ato, es, ato ez. Greba. Eto, greba, greba, ato, ato, deu ze. Bale, ba. Ba, urtsi gutzin gozatxugu, elkarrezketa... Bai, ze, ebenda okat, uh -huh. o, ondoan, taina... Zerrutan elikuta, maia salamankakin. Emendakar. Ya urtú. Y ya urtú. Y ya está, eso urtino. Santiago. Disfrutatzen. Bueno, va, disfruta. Tu ama ya se va a Vale, quiero arte. Quiero arte. Adiós. CINEA